Hristos a înviat. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vom continua să vorbim despre locașul de cult, care este biserica, și mai ales despre modul cum este concepută în interior și cum este ea împodobită. De obicei, o biserică are trei părți sau trei încăperi principale, pronaos, naos și altar. La unele biserici, la intrare, este și un pridvor. Pronaosul sau cum i se mai spune, nartica, de la cuvântul latinesc nartex, este încăperea în care în vremea din vechime stăteau catehumenii, adică cei care se pregăteau pentru botez. În vremurile mai noi aici stăteau femeile. În Pronaus se păstează cristelnița sau colinvitra, vasul în care se botează pruncii, iar în biserica de mănăstire aici se face slujba litiei de la vecernie a înmormântării călugărilor și altele. Din Pronaos se intră în Naos, care este încăperea centrală a bisericii și ea este, cum spune Sfântul Simion al Tesalonicului, biserica cea din fața altarului și arată lumea văzută și cerul văzut. Aici stau creștinii la rugăciune. Naosul este corabia în care credincioșii plutesc pe valurile vieții și se mântuiesc de primejdii precum pe noi l-a izbăvit corabia de la înnecul potopului. El închipuie corabia care duce pe creștin în patria cerească. Naosul este despărțit de altar printr-un perete de lemn, împodobit cu sculpturi și cu icoane frumos pictate. Acest perete se numește catapeteasmă, întâmplă sau iconostasc. Pe gata teasmă, icoanele sunt așezate într-o ordine bine stabilită. Mai întâi sunt așezate icoanele mari, în rândul întâi, de o parte și de cealaltă a ușilor împărătești. Apoi, în rândul următor, sunt icoanele sfinților apostoli, având în mijloc icoana mântuitorului ca arhiereu și împărat. În rândul al patrulea stau icoanele prorocilor având în mijloc pe Maica Domnului cu pruncul în brațe. În rândul al cincilea de sus, în vârful catapetesmei, stă Sfânta Cruce cu chipul lui Iisus răstignit, având de o parte și de cealaltă pe Maica Domnului și pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. În fața catapetismei sunt suspendate frumoase candele. La o oarecare depărtare de catapeteasmă se află unul sau două iconostase, tetrapod, pe care stă icoana învierii Domnului în zilele de duminică, iar în celelalte sărbători, icoanele praznicilor. După naos urmează altarul. În altar se intră prin cele trei uși făcute în catapeteasmă. Ușa din mijloc, în două canaturi, poartă denumirea de ușe împărătească. Dar pentru că sunt cele două canaturi care se deschid într-o parte și în alta, se numesc ușile împărătești și au zugravite pe ele icoana bunei vestiri, începutul mântuirii noastre, amintind de faptul că prin întruparea lui Dumnezeu cuvântul s-a deschis oamenilor cerul. Prin aceste uși, Intră și ies numai arhiereul și preoții în timpul slujirei Sfintei Liturghii și acelor șapte laude. Cele două uși laterale pe care sunt zugrăvite icoanele Sfinților arhangel Mihail și Gavril sau ale unor diaconi folosesc de intrare și ieșire pentru diaconi și pentru ceilalți slujitori ai bisericii. Icoanele Sfinților arhangeli Amintesc că acolo unde tronează Dumnezeu se cuvine a se intra cu evlavie și curăție îngerească. Hristos a înviat!